Näytelmä, audiovisuaalinen performanssi. Se on, se on siis esitys, jossa on tavallaan niin kuin, ää, näytelmän piirteitä, mutta erittäin isossa osassa on musiikki. Eli voisi sanoa että tämmöinen musiikkiesitys, jolla on upotettu draamaa ja sitten myöskin tällaista videotekniikkaa.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 Et selvästi siis se koko sakki, joka siellä, siellä nyt pyörii tuossa näyttäman niin tuntuu niin jutun takana ihan sata ja se on, on tosi hienoista. Ei tuolla sen voi rakastaa. Se on tota, joka tapauksessa esityksestä tulee mielenkiintoinen, se on ihan sellappa. ja tässä miettimään tätä hommaa, niin ollaan mentyjä esimerkiksi musiikit, niin nehän tehtiin tammikuussa kuukauden aikana valmiiksi saakka ja nyt se on niin kuin helppo lähteä jatketa siitä sitten niin tuonne... Kyllä ehdottomasti, että on suuri osa siitä musaamateriaalista on niin hyvässä kunnossa, että tekee mieli oikein tapuuttaa karvasia käsiä yhteen. Se on se asia, josta ei, josta ei sillä lailla niin paljon tarvitse huolehtia, kun esimerkiksi viime vuonna tehtiin aika paljon musaaja ja harjoituksissa mietittiin biisejä ja rakennettiin. Voisiko tota. siis jopa ajatella, että viime vuodesta opittu että... Kyllä mä luulen, että se on näin. <laughs> Ainakin, vähä, Ainakin yritetty niin. oppia. Tota. Niin, tässä ei oikeastaan ole meidän oppimisesta mm. ole kiinni. Niin kuin loppujen mm. lopuksi, vaan siitä, että, niin, että mikä se, niin kuin se jengin meininki on, mitä ne haluaa tehdä. Mm. Että se on niin kuin ihan eri asento tulla Kyllä, haluan kyllä. Haluan niin on. niin on ihan alun perin ja sitten niinku muutenkin niinku vastuualueet on jaettu niinku aika varhaisessa vaiheessa ja jokainen on ottanut kopin ja, ja tuota, sitten on niinku menty sen mukaan, että ne silleen, niinku aika lähellä aikataulua on mennyt. Mm. Lähellä aikataulua tietysti tarkoittaa, että kiirehät tässä on taas. Se pitää mm. Niin se Niin paniikki on joka tapauksessa niin kuin, ihan selkeä juttu. <tuh> Mitä tä sitten, niin minusta on teidän näkökulmasta tekeminen, siis työnä? Niin millaista on tehdä? Mm. Minä ainakin tästä melko lailla suunnattomasti kyllä naatin. Että se, että itsellä it on toi musiikin tekeminen ollut yksi osa ihan työelämääkin aikaisemmin ja sitten tota, myöskin käsikirjoittaminen, mikä, mikä, missä on ollut nyt tässä yhtenä osallisena ja sitten myös tuo ohjaaminen, niin joten, jotenkin tuntuisi, että tämmöisen asian tekeminen, no niin henkilökohtaisesta näkökulmasta sanoisin, että se mulle sopii ihan, ihan kuin nappiohta. Että siinä on monta semmoista elementtiä, jotka on lähellä syrääntä. Ja Janne, kun on kuitenkin niin koko vuoden messissä saman porukan kanssa, niin mitä te tuon lisäsi tavallaan? Oot... Niin se tuo tavoitteita lisää. Että se niin kuin ihan selkeästi huomaa, että se vireystila on erilainen, kun jengi tietää, että ne, okei nyt on tämmöinen ja prokkis tulossa ja, ja tota, maali on tässä. Että ei niinku leikitä sitten jossakin tuolla Nurkassa-bändiä, nurkassa, vaan, vaan tota, olla niinku ihan oikealla kertuvalla. Niin tavoitteita se, niinku, tai oikeastaan rimaa korottaa aika paljonkin. Minkä takia Sof kannattaa tulla katsoa? Että kannatta kun mitä kliseitä heittää tuohon, mm. niin... mainoslausetta. Sillä lailla. Varmastikaan hirveän usein sen näkemään, koska ei tuommoisia tehdä. Mm -hmm. Ei, oppilastyönä ei tehdä. Ei tehdä. Mm. Toki pienemmässä mittakaavassa tehdään, mutta niin mutta ei niitäkään hirveästi kyllä Suomeen ei, ei, ei ne nyt silmille tuu sillä lailla, että mm. voisi sanoa, että se kauhean yleistä olisi. Tämä ei ole mikään siis myöskään bändikeikka sillä lailla tai muuta. Ei niin, että, ei niin. Että, että... Että näkökulma on hyvin laaja. Mm, kyllä. Ja sitten se on se tietynlainen suvaitsevaisuus myöskin olemassa siellä, että niin, koska nyt on niin monesta eri kulttuurista porukkaa ja joku tavallaan niinku siihen samaan bussiin pitäisi mahtua mm. ja mm. mennä eteenpäin ja vielä samassa aikataulussa. Sitten ihan vielä näin muuten niin. Mikä teidän mielestä semmoinen nyt kun ruvetaan tekemä lehdistö promopaketti, niin mikä olisi sellainen kärki mitä te ajattelisitte, että olisi se, niin se kiinnostava se kiinnostava juttu? mikä niin kiinnostaisi, olisi niin ulospäin uusi, tai niin tosi, se voi olla niin tosi pienikin asia, mutta kunhan mm. se on niin kärkimin mennä. Ehkä se on se intohimo tehdä asia, asiaa. Mm. Kuitenkin, että, niin, että teknisiä ratkaisuja on hyvin monta, mm -hmm. niin Demota ja tehdään ja hmm. rakennellaan, niistä nyt ei varmaan hirveästi kannata jutella, hmm. mutta niin... Mutta se... mietit sitä, että mikä se on tavallaan se myyvä niitti tässä nyt jotenkin. Niin. jotenkin. Se, se, niin kuin... Yksi lause, okay, niinku, niinku, yks, nii, niinku. minkä se toimittaja lukee ensimmäiseksi niin. ja niin kuin herää lukemaan se loppu loppuun ja kiinnostu Tässä on niin kuin elementtejä paljon, mutta mikä sieltä niin nostetaan... Niin se on se suuri kysymys. Mikä tässä olisi niin Tässä kuin... Niin mun mielestä toi on, hyvä, toi on noussut hyvin, toi, että siinä on monesta kulttuurista porukkaa. Mm. Ja sitten se, että, että sit siinä on siis tää koko, myös tää koko yhteisön tekeminen ja sitten tämä jotenkin niinku tämmöinen todellinen tekeminen ja todellinen kiertue. Mm. Siis sehän tavallaan jotenkin otsikkona Rauhla, niin, niin opetetaan kiertoa niin siinä on tietty pahellisuus mukana. <lacht> <lacht> mitä helvettiä <heillä teillä> teet? <lacht> heillä oli toivoa vielä, mutta nyt se on mennyt. Sitten yksi, mikä tulee mieleen noista, mitä mm. nyt on mainittu, niin mm. se, se, että, että jos se nyt ihan ainutlaatuinen esitys mm. on niin tälleen formaatiotaan, mm. mutta kyllä tämä aika, aika sinne ei. Mm moneen suuntaan sojottaa noin positiivisessa mielessä. Mites tota, mi viel, jos heittäis noin niinku arviona, niin moni ihminen näkee niin keikoin. Mitäs meillä nyt on tavoitteena? Eli, eli, <köhö> meillä on nyt näillä näkymin viitenä viikon päivänä mm. keikka. Tai siis kaksi keikkaa jokaisella. Mm. Paikkana varmaan tämä mene. paikka on kaikkein pieni. Mm. Jos tänne tulee, tässä ahaan sata mahtumaa jotenkin. Mm. Niin sekin tekee tiukkaa. Mutta sitten muualla, niin veikkaisin, että, niin tuota, että et on varmaan se pari kolmesataa aina per yleisö. Per no. Kyllä se on tuhansissa, 500 ilta, niin siitä voi lähteä laskemaan, kaksi esitystä. Mm. 2 ja 3 välillä, väliin niin sekin on semmoinen, mikä voi olla kiinnostava seikka, että niinku tollaset... Siis jos ajattelen, niin eihän kovin moni pikku vedä viikossa. Tää vertaa niinku ei, yleisö. Ei, ei. Mihin ne niinku pääsee vetää Tuossa on, mistäkin voi mainita siellä. Mitäs vielä? Tulee vielä mieleen jotain? Mä näin jo pääsen. Lähetään lauha kuvi viime vuodelta. No Antti on ottanutkin tänä vuonna reeneissä jotain kuvia. Sitten vois ottaa jonkun opiskelijoiden... Ja, niin, jonkun opiskelijoiden mielipiteen kanssa. Että minusta on ollut tehdä. Kukahan sieltä olisi semmoinen hyvä... Vastaa. <tos> <tos> <tos> Veera on semmonen suupää, kosketen oh, soittaa. <käsittää> Tämä on se, kukaan se, se ketä sä kysyy. Mm. Koska sinä te oot <käsittää> Me maanantaina jatkuu yhdeksästä kahteen. Mm. Ja. Vi viikko menee sillä mahtoilla. Tarvostai. Kysy muuta siihen promopaketti, jos laittaa viime vuodessa offi? Mä muista mainita, että nainen voi neljä kertaa isompi. Mm. But it goes to Ei, ei, jos koulutuksen niin, Ei, <laughs> <laughs> <laughs> Joo, ei. Hoida niin koulutuksen, ilmiökoulutuksen, ilmiöoppimisen spainelta. Itse asiassa It's sitä, sitä viime vuoden Sofia haluaa niin se, silleen mun mielestä me päästiin ihan yllättävän pitkälle siinä niillä tavalla, meillä oli. Mutta siis silleen ihan selkeä niin kuin lähdetavoitekin on, että nyt yeah. mennään vähän, vähän vielä kauemmas. Ihan jopa sisällöllisestikin, jos sinne jotakin pientä saa uppaamaan, niin ihan hauska juttu. Hmm. Tässähän voisi periaatteessa avata tästä sen ilmiöpohjaisenkin oppimisen kautta niihin. Sekin voisi niin tämmöinen pedagoginen uudistus kiinnostaa. Vähän mm. voisi tehdä useamman tiedotteen, mm. mihin lähettääkin. Niin. sehän se, niin kuin, koska nyt ne tavoitteet, mitkä oli mm. alun perin Flapissa, niin nämä mm. oli se opinnollisuus. Että tästä niin pitää seurata jotakin opinnollisia asioita. Mm. Ja niin kuin erilaisia ja muita. Sitten toinen on tämä rekrytointihomma, että niin viedään sitä, mm. sitä, sitä, sitä asiaa eteenpäin siinä. Ja sitten yhteisöllisyys oli se mm. kolmas. Ja mun mielestä niin kun, ainakin nyt näyttää siltä, että niin kaikki kolme tavoitetta niin täyttyy aika hyvin. Kyllä, se, se, mun mielestä, se viime vuodenkin kierto, vaikka oli vähän villiä porukkaa mm. mukana. Ei kyllä kiertoa sinänsä, sinänsä. Sitten sit oli kyllä hyvin sarmaa sakkia, niin kuin sinänsä, että et, mm. tietämään. Mm. Mutta kyllä, mä niinku väitän, että kyllä niille tasku, taskuusille jengeille siitä jäi ihan, ihan mukavan näköinen henkinen sandwich. Mm. Kyllä, se semmonen, semmonen homma, että se niiden ihmisten kannattaa, jos sitä viettiin, se, se oli heille veti hyvä juttu. Niin kuin mäkin uskon, sitä, kun mä sen näin sen viimeisenkin vedon, niin se toisaalta niin varmaan vaikka niistä, ketkä siinä messissä oli, niin moni ei niin kuin varo, ehkä ainoa kerta kun esiintyi loppujen lopuksi missään. Mm. Niin. Silti mm -hmm. se ei tiedä varmaan niin paljon asioita Messin mm -hmm. niin kuin on uskaltanut esiintyä. Viime on... niin, vuonna oli enemmänkin sitä, että mm -hmm. nivät, et uskaltaa mennä ja mm -hmm. voittaa itsensä. Mm -hmm. Nykyis, nyt ehkä niin paljon ei ole sitä näkökulmaa tuossa. Eh. Siellä se, on se niin kuin ehkä enemmän osaamista, valmiimpi soittajia, mm. valmiimpia esiintymäjiä. Sun mielestäni ihan toisella tasolla, niin. se, se on erityylinen, se on aika vaikea verrata. Mikään järjestykseen näitä, mutta, tota, mutta kyllä. On, on musiikillisesti vahvan kuulusta jälkeen sieltä, sieltä kyllä. Näillä mennään. Näillä, Näillä mennään, mennään. Mä kysyn lisää, kun tulee mieleen. Mä yritän nyt saada näistä sen Lauhan kuvat Ja voimakka tavareja. <tum> <Tule -taposkuja. tum> ja neljäkymmentä menestä ostaa.